адже знав усіх. З багатьма грав у карти і у шахи, слухав очарами всілякі придебенції. Позалужний зустрівся і з моїми очима. Старшой ще вірить у те, що все для нього обійдеться. Ну, вони стануть посилати командиром трійки. Коропот підкашлявся, поглянув з якимось жалем чи з на старшого, і став читати. Наказ номер один По групах штабу Ленінградського фронту від 7 лютого 1945 року Корлянський котел За зловживання своєю владою командира трійки за неповагу до лотиського народу, нашого вірного союзника у боротьбі з фашистською Німеччиною, за вбивство комуніста, патріота, ветерана партизанської війни товариша Освальда розстріляти старшого позалужного командування розвідгруп. Така буває в тилу ворога тиша, як нинішнє, заціпала навіть собака на лісниковому хуторі. Не вистрілив десь дали ні жоден солдат фашистський, жоден айсар. Тільки вітер гуманів у густих соснових шапках. Шумив вітер сумно, тоскно. По іншому ліси не шумить на війні. Браття, ти товариші, промовив немов прокинувся старшой. Та я ж, та ж, що ви справді, її ж у фінську воював? Я зустрінував заради вашої роботи, щоб ми перемогли. Я, я свій, я хіба ж... Старшой вже збагнув, що він опинився на краю прірви, що собі вже не зарадить ніякими словами. Оті статут, закон війни, на який він так настирливо посилався, усе це тепер як палиця. Било другим кінцем по-старшому. Било не так, що боляче, а на смерть. У перші секунди, півхвилини, коли короб прочитав наказ, старший позалужний застиг, прислухаючись, здавалось до лісового шумовиння. Та на посвист вітру він хотів почути, а чийсь вигук – ми прощаємо старшому, він же наш свій. Але ніхто, ні з латишів, ні з росіян не вимовив жодного слова. Старшой не витримав такої паузи, вибухнув, неначе міна сповільненої дії. Товариші, та що ж це? «Та я ж задля дисципліни, задля перемоги!» Стрій, одягнений хто що, у німецькі шинелі і шапки-вушанки, у фуфайки й кубанки та німецькі кашкети, у пальта й теплі бушлати, взути в кирзові, юхтові, хромові чоботи, обмотані ганчірками, в черевики, що вже просили їсти, застиг. Далеко не строєвий, не армійський вигляд мала Шеренга. Та все-таки це армія, що її уособлювали тут розвідники-парашутисти. Цю істину, напевно, збагнув зараз і старшой позалужний, як зрозумів і те, що для нього тепер порятунку нема у цих жорстоких умовах війни. «Всадив ніж у спину всім нам». Отвечай.